Goizuntan Nikola Bonmezonen ausia edo dei hausia ipatuko dugu, elduden hastelei nean baita frantiako ange irian eta gurekin ospitaleko langile eta CGTeko ordezkari den Jano Lasteri, egun ontzuri? Egun eta entzule guziar. Oben gabe, ezarre ekarri zuen paueko erritare paima iak Nikola Bonmezon medikoa, bi milata amalaueko ekei Eta medikoen ordenetik esabatoa izan zen Nikola Bonomezon erabaki hori indahian da beti deia huzia errandugu, Ange irian, eluden astele netik goiti, uriaren ogoita iru arte nahiz eta xurriatu izan zen, saspi eriak bizia laburto izana leporatzen beti deia huzi hortan, beraz, janu raztiri medikoen ordenak ez du amor emanai zer nahi dute, txemplu bat, izan dadin Nikola Bonomezon? Ba, eh, jasuin oso hori erretia baina nida danik pentsatzen dutana da ez dut olerzenan, nola medikoen Elkartetasun horek justiziziaen goratik nahi den pasatu hori hori ezin dut olektu, bon, hemen fantzian justizi bat bada, Aera hortan jada nik elehenaldian Nikola Bonmezon zutuaa izana da, beraz ordre horrek nik uste Gibel berlukkeegidan egin. Detenako ez du zure uste ez Urgulu, prestigio bat hori medikuntzen artean uh, justiziaren kontra? Hori, hori ere, me haste-hastetik nik nahi izan dutek asu bat uh, egin, Nikola Bono-Ermanezo eta haste astetik uh, um, erabaki uh, gaizki batzu, eztekin den uh, uh, hartu dituzte, eta gero on ondotik hori ez dute gibel nahi, menan hori zinezko urgulua bat. Paueko ausiaren ondotik, parte zibilekoek zioten eta damutzen zirela, nunbait familieek ez zutela hitzik ukan, Nikola Bonemezonek hartu erabakietan zazpi horien eri eriotzeari buruz. Bai, uh, behar bat direktuki ez ez du familiaren hitza ukan, baina jakin behar da, holako azken momentuetan, denek badakigu, familia Egun osoan, erraiteko maneran, jogeko iten dela eriaren aldean. Eta egun osoan, medikoa familiaekin mintzatzen da. Edo goizian, edo hartxean, eta orduan entzuten ditu familian uh, arangurak familiak erraiten duelarik, oh, nire semeak, nire hamak sobera sofritzen du, nire ama mehisi luke munduntaik uh, berz, uh, goxoki partitzia, gizonki partitzia, eta hori medikoak egun oroz entzuten ditu, eta azkenean, ean, ez du balio familie batek diriktuki erraitean medikoari, serta zazu henea ah, semea edo, serta zazu Entz, hol, hola hola e un guzian entzuten dizu zularik mediku batendako aski da ni dut aski dela jartuko gira leoneti legea ipatu berbaita eh kasu hortan ezin da saihestu mm. uh, eutanasia aktiboa erabili izana leporatzen dako côté beti eta leoneti legeak ezta baita txortzen ditu beti uh, eutanasia eutanasia aktibo eta onartzia Bai. Bon, Lehenik uh, entzulek ontsa onertze, ontsa onertzeko gizan uh, Lege hori 2005 bozkatua uh, izana zen. 2000-te hamekan uh, beraz uh, ni hemen berian izan itzelaik Eran hanu lege hortan gauza ahaniz behar zidera aldatu Ta, le, Profesor Zikar, profesor handi batek ere Erraiten zuen lege hori etzela ontsa aplikatua Eta etzula bate argitatsunik uh, Diadanik, uh, bon, orartzen gira, aurten lege hortan artikulu batzuk ambiatuak izan adirela, berak, berak a, antzinek bez paueko hasi zauetan, lehonetik egiten zuen Nikola Bonebeza etzela hiltzale bat, eta etzela preso sartu behar. O, orduan, nolaz rolako gizon batek lege bat idatze duen lege bat, rolako hitzak erraiten handitu. Edo lege hori ongi egina da eta berda aplikatu, edo ez da ongi egina eta berda argunt berriz ikusi. Ni pentsatzen dut, Bon, hemen Frantzian, uh, hamartien detaik sortziek, eraiten dute eutena zearen alde direla. Nik beste gauza bat eranen dut, pentsatze dut, rolako uh, gai bat aski bortitza baita, erreferendun bat dela Frantzian ezari, eta gero ikusi zer egin. Leoneti Legea e, artikulu batzuk amiatuak izan direla, zoin dira aplikagarriak, oai? Bon. Horei uh, artino bat zen, bon, ez ditutu denak hartuko jamosta artikulu behitira, uh, bat hartuko dut. Horei artino, uh, diende bat bizizeno, paper baten gainean idazten antzuen, bon, nik hene azken hil, afen, bizitzeko memento eritan, nahi nuke hola pasa dadin. Hori idazten antzinen paper batean, et marinan paper hori hiru ortetaik bertzino berritz egin. Horten, bez, legia kanbiatua da ohartu dira hori de handia zela, Guai, papier ofizial bat baduzu duzu, hori egiten handa eta zure biziguziko baliatzenan da. Hori pentsatzen dut, gauza hon bat dela. Eta holako badira beste bi artikulu direla, adirela, ez gira sobera horietan sartuko, eta son Hala ere, onartzen da, hori eriotzerat laguntzeko, sedatif delako horiek edo sedazio horretan, edo estigai, estigailuak eriotza gibela ezina delaik eta sufrimendua badelaik, hori onartua da? Aro. edo oino senadoan uh, pasatu behar da, eta ez da oino aplikatzen hau. Eh, Hortako, ez da bate obrak argita uh, Gauza batzu egiten handira, beste batzu ez, gero behar duztu uh, normalki jiru um, medekuen elkarte baten uh, erabakia izan, uh, famildetik erabakia hartua uh, izan dadin, Eriak berak nahi duena erraiten handu. Ordean, haniz gauzaba dira, eta gaur egun ikusten handa, metan Benzan Lamberren aferra hortaz. Benzan Lamber da, rogoita emezortziko gizon bat, istriptu baten nondotik, orain dela bost urte hospitalian dela, eta ez dela deusik egitekorik. Berak, bere, bere emazteak eta bere anaiak, nahi lukete bez eutanaziatu. Beraitamek ez, Medikoek erraite hute, medikoek ez dela deusik egiteko. Eta hoktangira, hoktangira gauzak ez dira antzatzen ez alde batetik, ez besterat. Eta hortarako legeoi enetako gehiago egina da erien, eh, medikoen alde, zene ez alde. eriaren aski Hoktako askik komplikatuada erraitea. Leoneti legea erraite duzu? Bai. Hai. Eta bez politikoki? <coughs> Uh, trenkatzen ezteno, santzarik uh, badia Nikola Bonemezonek bere ofizioan berriz hartzeko zure ustez. Bai, dudai gabe, dudai gabe. Politikoki trenkatia ezteno? Uh, nik pentsatzen dutena da, bon, guai, uh, zer nahi isaz, angzeko hauzi hortan pasatuko da, suitua ezanen da, segurniz, bigarren aldikotz, eta hor Nikola Bonemezon dei egiten handu, mediko ordre hortaz eta hiru urten barne berriz bere ofizio hartzen nanko du, huri segur da. Beraz pentsatzen dut, jola uh, pasatuko direla gauza, bainan, bainan, bainan, beti dudak, izaiten handira, hauzi batetan pasatzen delaik, uh, batakigu... Uh, Uh, epaileak behar bada ez dutela denek uh, gauza beraaprenttsatzen. Nikola Bono hemezonen deia gausia dugu, mm. Jano Lastiri, ospitaleko langile eta uh, seJko ordezkariarekin, horoit uh, bimila hahauiko eeinan, hoben gabeekgi zuela pauueko hergitar epaimainak Nikola Bonemezon medikoa. Baina deia gauzi bada astelean abiatuko dena Ange hirian, eutan hasi aktiboa ez eh? onartzeko Frantzian adibidez, Serta -zer, beldur dira medikuek, Quick, showError fit dutela, behar bada, codutela uh, Bervada eriotzea emaitia eri, eri bati? Bai, juri uh, hori gertatzen anda, baina badira kasu batzu, hok, Nikola Bono kasu hortan, denak adineko jendeak ziren, etzen daus egitekurik, baina deus egitekorik. Ordean, berak bazakin, rola uh, uh, eginez, sofruikarioak uh, tipiktuko zituela, eta nun baitean, familiaren ordez, uh, berak hartu, hartu duen erabaki hori, uh, erabaki ona izan entzela. Eta ipatudugu, euktan asia Leoneti Legeazurikina Jano Lastiri lehen partian guai, Badaki berrik ikusi duzula Nikola Bono Mezan, eta usu ikusten duzu nola da? Bai, berrik ikusi dut, joan den ortsialian elgarrikin ginen, kafe baten inguruan, mintzatu gira, biztan da. Piskaban haizuen jakin, nik hola senditu dut, dinazen segurtasun segurta bat zuen sekat, jakinez egin beti hori zenengiren susten, susten gugisa, eztu dueran. Baina nik hori senditzen nuen. Eta partitu delaik, bon, eskuen mandu talo, dat diatolarik, ikusi dut bere begietan dir dira bat eta... Bai, uh, aski gogor izanda hola guztia. Gogor izanda eta ginerat Hausia irabazita pa pauuen berriz gun uh, uh, joitia ho mm. ere deslokalizatzean nubeit hori da juukutri bat edo heenganik zure ustez presone mediatikoginkentzeko? Biak biak pentsatzen dut eh, hemendik aldatuz, jadanik eh, hemendik aldatuz eta problema handik handiak izanen dira eh, bai eta ospitaleko langile enfermeseo eta denak eh, likukuta zuen leiku gotasun batzuen emaitza eh, joanen direlak eh, horienako oso komplikatua eh, sustendu gugu gisa langileak ar, aratere joaiteko komplikatua izen baina bainan jan eh, izanengira eta segur eh, hemen bezalako boroka dela dugula. guela sustengu hori aipatuko dugu bukaeran e, ausia inzin beraz gogor dela beretako egiten duzu bistan da baina bere bokatuekin nola da baikor Uh, en izo hortaz uh, mintzatuko, bere ez baita hauziaren antzin an esobaragauzik. Uh, Zubai ezteko, eranduzo sigur zirela... Hani, hene baita Nik pentsatzen dutan az, bai. Baina gero abokatek eta uh, Nikolaikin zer, zer nola ere duten, hori ezin dute gane. Eta parte zibilikoek zer espero dute anzen egitearekin behar bada, paueko erabakia, kanbiaraztia? Ez dakit. Ez dakit zinez uh, duten gogoan... Uh, progenegial ez ta sobraik zer erran uh, nik pentsatzen dut gaur guztiak erranak izan handi direla jadanik hemen pauen eta zer gehiago erraiten handen anden ez dut ikusten zinez ez dut ikusten zer gehiago erraiten handen eh uh, ospitaleko langile direla parte zibilian badira langile batzu giroaz nola duzu ez zuen artean uh, afera horrek uh, biurgune bat markatu du zuen uh, laneko bizian Bai, e, hori, hori erraitenan da, jakinez diaz denik bon, ospitalian hirun mila eta hirun langilez goiti gira, denak ez dira agdo, ados, hori erraitenan da, baina ngeienak e, bai, Nikolariken ados dira. Me ez gira sobera ikotaz emintzatzen, bon, taleka, hola senditzen dut, atzo batzuekin emintzatu gira pixka bat, baina sobera baktas, baknatasunetan sartu gabe hori zenditzen da hospitalean eta gero bon azken egunetan ikusiko zer eginen dugun. E, Sustengu taldeak nola antolatuko diren janen daukuzu bukaeran, e, Nikola Bono Mezan, hoai badakigu, medikoen ordenetik ezabatoa izan dela, e, eta beti erabaki huri indahirian dela, beraz, zertan ari da administrazio lanetan? Edo hor moztu du eta ez da ari horretan. Bai. Bai, bai ez, horretan hartzeko? Bai, baimena bat zuen uh, lan postu erditan eta ustailetik goiti utzia du ez da gehiago hospitalian bon, gure ikusteat uh, heldu da, zon sola, zola baina uh, ez da lanean ari uh, baienoko hospitalian mementuan. Ergan nahi du ala ere urtea estapinean aizan dela horretan? Bai, bai, administrazioko postu batetan, uh, medikal postu batetan horretan aizan uh, da, uh, problemi gabe uh, Oartu da, berak erranik eta um, uh, areman onak bazituela ondoko langilekin. Egan bezala astelinean Asteleinian, uh, 6 oren bederen otos uh, behar da joiteko Angers alderat, Frantzia alderat. Beraz, Jano Lasteri, zer dakizu sustengut aldeetaz? Uh, guti, erraiteko, guti, ni ez naiz sortaz okopatzen. Badakit, ez uh, duzten azkar bat bat dela azparnen, uh, baina hospitaleko lagun batzu bagne dira. E, gu hospitalian ezerri genen dugun, bon, hori, uh, azken mementoan agerra du, azken aldian, uh, bi manifestaldi egengi nituen, baina hospitalian berian, pi alditan uh, hirun bat jende bildu ziren eta hor uh, gauzak klarki uh, uh, uh, aipatu genituen, uh, ikusteko uh, zer eta nola ere man, uh, gure borroka. Eta, uh, zer dira zoen uh, ospitale baitako eta pak zoen izanen dira zuek uh, erabakiditu zuenak? Bon, mementoan ez dut hori eranen, uh, ez dut aipatu ko, ez, ez behitugu goino finkatuak, baina uh, elgarrekestata bat uh, eginen dugu hori dela Jano, lastiri eskertuko zeitugu eta zuk anje erateko bidea hartuko duzu? Bai, hartuko dut beste lagun batzoekin, uh, bainan joan jena bakarrik, ezber nizt nik isilik egoitenan, orduan har joan enaiz, uh, bainan pixka ka, aparte egon enaiz, kampo eta geho egoiteko. Hameka egun iraunen du hauziak? Uh, bi haste hori da, eh? bai, bai, Hame, hamabitik hagoitea irura arte. Bez, mesua balimada pasarazteko, da bederen e, ultanasiari buruz zuk galeiten duzuna, eta initzek behar behar da erreferendoma egina izan dadin? Bai, lehenbiziko gauza hori da erreferendoma bat, bat, eta gero ondotik, biztan dena lege bat behar da, ez baita zer nahi egitenan, eta gero lege hori e, ontza gauza guzia pausatu main baten gainean, eta azkenean gauza on bat lege on bat egin. Januraztiri milesker? Milesker zuheri.